грудьми і плечем натиснув на перечку. Мари заскрипіли і зрушили з місця. Тепер я не боявся нічого. Впрягшись у мари, посував їх по підлозі. Вони скрипіли і стогнали, здавалося, то стогне мрець. Я підважував їх спиною і перш знову разом з мерцем, котрий їхав на мені. Багато разів перепочивав і боявся, що розламаються мари. Вони були старі і похитувалися. А все ж я попихав їх уперед. Я тягнув їх туди, де згасла свічка, бо пам'ятав, вона була в трисвічнику. Я поспішав, поки не ще змісячний промінь. Тоді мені буде зовсім важко. Він проштрикував пітьму, і хоч світла пляма лишалася далеко позаду, я вже дещо бачив у церкві. Біліли рушники, і царські врата освічували голубим. Врешті я зупинився, вирочкував з-під марів, сів. Перепочивши трохи, простягнув ліву руку і намацав підсвічник. Він був важкий і холодний. Потім заклав один ріжок трисвічника в скобу на труні, до якої була прикована моя ліва рука, натиснув, і ріжок відламився. Але це не злякало мене. Один по одному повідламував усі ріжки. А тоді заклав держак підсвічника та почав розхитувати скобу. Вона скрипіла, але трималася міцно. Похитувалася труна і скрипіли мари. Місяць сховався за вікном. Мені здавалося, що скоба має ось-ось вискочити. Та враз слизький від поту підсвічник випорснув з моєї руки і загримів по підлозі. В мене похололо в грудях, і чуб зіп'явся корчми на голові. А що як він... Закотився далеко. Довго, дуже довго шукав трисвічник, мацав рукою та ногами і таки намацав, підсунув до себе і знову взявся до роботи. Співали другі півні. Тепер я знаю, чому всіляка темна сила так дослухається до північого крику, коли скоба заскрипіла по-іншому і подалася. За наступним натиском вона випала заливав мені очі, груди ходили ходуном, я запав ротом і важко дихав. Відсапавшись, звівся на ноги і через царські врата, прости мене, Боже, цей гріх, він вимушений, пішов у вівтар. Обмацуючи стіни, натикаючись на всіляке начиння, підійшов до дверей. Вони були замкнені на два замки. Але який характерник не відімкне замок без ключа, хіба такий, що й сам себе не поважає? Лепнева ніч обсипала мене зоряним пилом. Я спрагло вдихнув настояне на молодих яблуках повітря і зненацька люто погрозив кулаком з накрученим на нього цепом у бік маєтку. Зла радість палила мені серце. Місяць заплутався у вербах над ставом, співали треті півні. На тину за колодязем ворушилися, неначе живі розвішані білі сорочки та сподні. Добрі лагідні верби навівали думки про прощення, смирення, але свинцева лють не витекла з мого серця. Знаю, що це не по-християнське, однаке не здатен за зло платити добром, та й не вірю я в смиренність і все прощення. Гарно про те роздумувати на печі після доброго обіду, а коли замахуються на тебе шаблею або накладають на твою безвинну шию залізного усака, ти ладен проклясти увесь світ. Так, я не вмію прощати. Дрібні кривди прощаю. Але тим, хто намагається пожакувати за рахунок інших, стоптати тебе як траву, відмірюю тією ж мірою. І неді, якби я міг, підпалив би фільварок, а може не пожалів би село. Прощаючи, ми тільки потураємо нашим кривдникам. Білокобилка обшарпався, обірвався, і тепер найчастіше вдавав в себе старця. Та в нього не кепсько виходило, і він навіть покепкував сам себе, мовляв, може на те й народився. Ночував у стогах, під човнами, зрідка десь у хаті. Село Пічкурі Білокобилка поминув уночі. Точив йому хробачок досади серце, адже обіцяв мельнику повернути коня, але поки що того зробити не міг. Зачепився поглядом за новеньку Пічкурівську церкву, і по душі прокотилася холодна хвиля. Село спало повите чаром. Місяць був на ущербі, стояв невисоко над землею, на західній стороні. Хати сліпали проти нього каламутними більмами віконечок. Колодязні журавлі порозправляли натруджені попереки. Ввісні їх здригали спомени про щоденну працю. Наливалися в садах солодкими соками яблука і п'янили запахами. Декілька кілька разів ліниво брехнув пес, про кукуріка одинокий, мабуть, придуркуватий півень, і йому не відгукнувся жоден. Що ще є в сонному селі? Бо й справді всі добрі сили сплять, недобрі шугають по землі та в повітрі і чинять свою неспасенну для християнина справу. Біла овечка паслася біля похиленого плоту, але жоден господар не погодився взяти її до своєї кошари. Чорний кіт перебіг дорогу перед білокобилкою, стрибнув за плід, і коли Семен покликав його тихо та ласкаво «Кицю, кицю!», за плоту відгукнулося басюрою «Кицю, кицю!», аж мороз пішов білокобильці поза шкірою, і він плюнув у той бік і мовив також басюрою «Або дай би ти здох!». Семен проминув греблю, в бузинових хащах над ставом ухав пугач, в млині не світилося, але лотоки відчинені, і млинове колесо крутиться проти води. То грається луканько, маленький коростявий бісик, лукавий за вдачею, робить людям дрібні капості. Синько водяний до такої мізерії не опускається. То старий бородатий біс, він топить людей і згодить худобу. Не робить того ні рябий біс, понурий та сонний, ні хатній дідько, а що вже казати? Про Люципера – Тобісівський старшина. володар усіх темних сил, лютий і страшний. Білокобилка оглянувся з греблі на село, занурене в сріблисту пітьму, сповнену майже нечутних шелестів, шепотів, стукотів,